În călătorii murim de fiecare dată. O catedrală, mai multe catedrale. Zvastici pe ziduri câteodată, femei ușoare în vitrine, arme albe și revolvere, vești despre apocalipsa atom-oeste europeană care poate să schimbe istoria, Muzee asaltate de turiști, madone sub sticlă, însingurate din cauza teroriștilor, inima, un șist cristalin, americană, insulă violetă înfiptă în cer într-o dimineață fericită, universități, case memoriale, spitale, tineri, droguri, nevăzători, oameni care își aminteau rapsodiile enesciene, corăbii, concerte, filme, avioane, Regăsiri, despărțiri și câteva morți.